maravilhosa é ela cheirosa aqui é ela estilosa aqui quem é que é? É? É? É? a mulher que se valoriza e se respeita levanta a mão que eu quero ver essa é pra você mulher bota para cima melhor das daseiras se soiza o seu momento vem côju Faz o teu nome, mulher, faz o teu nome Faz o teu nome, aí e vocês Um, dois, um, dois, três é. Maravilhosa, cheirosa, estilosa Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? É, ela, é ela, Inteligente é ela, sarada aqui é ela Quem mete dança é ela, quem vai no chão é ela. do chão é ela quem vai pro chão é ela volta a mão na cabeça e vai no chão é ela quem vai no chão é ela quem vai no chão é ela quem vai no chão ela quem vai no chão ela quem vai no chão ela olha o swing dela ela ela cheirosa que é ela gostosa que é ela é ela gente ela sarada que ela quem mete doce ela vai puxar ela vai puxar essa essa puxa ela ela quem vai mão na cabeça é ela. E vai no chão Vem alojar vocês, va Que mulher é essa Que me deixa alucinado Quando ela passa Para até o som dos carros Não existe coisa igual Com essa qualidade Ela sabe que é top E seduz com o charme Sabe que é cheirosa Ela é demais Deixa um gigante louco E quando passa eu vou atrás Maravilhosa é ela Cheirosa que é ela Este lo... Quem é? Quem é? Quem? E gente, é ela, sarada. Põe a mão pra cima, mulheres gostosas. Quem vai no chão, chão, chão, chão é ela. Quem vai no chão é ela. É ela, é ela. Quem vai no chão é ela. Ela, vai no chão é ela. Quem vai no chão é ela. Quem vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Ela,